Ja. Der Herr, segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und zeige euch gemäßig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch.